Gabon beste behin ere, hau da Mugaldeko Taberna eta gaur ere zabaldu ditugu ateak, zabaldu ditugu leioak eta munduari begira jarri gara. Baina gaur gure tabernan pantailari begira geratuko gara. Erdilo. eta aipatuko ditugu seriak eta aipatuko ditugu telebizetako filmak edo sinema jaialdietako pelikularikonenak edo txioak edo beste izan ere gaur egun pantailetan edoser ikusi dezakegu mota guztietako eta neurri guztietako tamaina guztietako pantailak ditugu aurrera eta hoiei begira euskaldaz geratuko gara Eta pantaiei begirak gauden honetan, portutik, ondarrutik, etorri soinu banda berri bat, bak duela bi urte ondarra hoak izeneko serie bat izan genuela ikusgai euskal Telebistan, Koldo Almandozek zuzendutakoa, eta ordurako banda prestatu zuen aitor etxebarria etxe barria ba gaur besteak beste, hango doinuak ere entzungo ditugu. Eta pantailak aipatu ditugu, pantailak euskaraz aipatu nahi dugu, eta batez ere pantaila aldia. Izan ere hostiral honetan, asaloena maikatik amasa hortzira ikusi entzunezkoak euskaraz kontzumitzeko eta sortzeko eta bestelakoak egiteko ditugun bizipenak, eta zailtasunak azaltzeko sortu da pantaila eta eta horretasit egiteko dago gaur gurekin irratian, e, izaskun rekalde. Gabon izaskunt. Gabon, Gabon bai. Esango diguzu, labur-labur, zer da pantailak Euskaraz? Bueno, ba, pantailak Euskaraz e, ikusentzun ezkuenean munduan, euskarak daukan presentzia eskazarekin edo gutzarekin oso arduratuta gauden hainbat e, eragile eta ekimenek sortutako erri mogimendu bata. E, 2008 bateko ekainean e, ekimenok eta eragileok elkarra, elkarrekin joatea eta elkarrekin indarrak batzea erabaki genuen, Eta gure sedea batez ere da, bai Euskarazko ikusentzunezkoak, eta ikusentzunezkoetan ere Euskarak e, daukan egoera larria irautzea. Hori da gure sederik eta e, garrantzitzuena. Eta bono, aldi berean ere, gure asmoa, ba Euskarazko etorkizunen baten alde, gure karpentzoa egitea ere da gure helburua. Zerratzen ginen amets goxoz beti gabaz indartxu eta gogotsu kame jameren zirraraz orain ingurua bete zaigu oztopota trabaz izkuntza arrotzez eta geurea esten begiradas baina indarrez zormenez Adorez eta bultzadaz, Laster izango ditugu, Gure pantaiak euskaraz. Laster izango ditugu, Gure pantaiak euskaraz. Ibon izaren bertzu edo agurrori topatu dugu. Izan ere, Ibon iza besteak beste ere pantaiak euskaraz izaneko ekimen honetakoa da. Eta argia saria jaso zenuteneko Bertzua da irakurri dugu zarean, e, hori ere jaso zenutelako. Hori ere jasoenuen. Bai, egia da hainbat errekonozimentu ezberdin jaso ditugula, eh, hoien artean argia saria. Aurten ere aupitu hau eh eskutik euskara saria jaso dugu eta e, bueno, egia da rekonoizimentu hauek e, indartu egiten gaituztela. Eh, guretzako seinale hon dira, eta horren seinale batez ere Gure kezka, eta amar lagun baino eskara, eta amar lagun artean e, argitaratu edo e, ageren jarri dugun kezka hau, zari hauen bitartez ikusten dugu kezka hori egin handi batean partekatua dala gizartearen aldetik. Eta gizarteratzea lortu dugula ere, ez? E, gure pantailetan e, daukagun euskarak daukan presentzia eskasa, e, gizarteak ere hor ikusi egiten duela eta sentitu egiten duela. Amar lagun esan duzu, baina amaikatxo batu uzineten zen emaldian... E... Eh, pantaillak euskaraz gure eskubidea aldarrikatu zenuten ean. Bueno, Hor egia dana da, deialdi bat egin genuela, eta hainbat eh, pertsona torri zirela gurekin batera hor eh, aldarrikapena egitera. Bai. Beraz, ez eh, da pantalletan geraten aldarrikapena, ez da zoilik zarean eh, sortu eta edatu den eh, ekimen bat, eta presenzia sozial bat ere ari da lortzen? Bai, gu guztu dugu, e, gure ikusbondutik, lortu den lorpen garrantzitzen bat jindarte aktibatzea dela. Eta aia da, e, kezka hori gizartelatza lortu dugu eta jendarte aktibatzea lortu dugu. Eta horrek, e, oza, guretzako hori garrantzitsua da, garrantzitsua da, guralda aurra joan alizateko eta guralda lortu alizateko. El ditugun sariak edo ergonozimentuak ez dira gure meritua bakarrik azkenean eh meritua danona da. E, gure sareetan txioak zabaldu, edo eh gustatzen zaiz batekin jasten dituzten norbanako gustea, gure laguntza laguntzaile sarea ere osatzen duten 500 e, norbanakoena, m, babesa eman diguten, azkenean eguten e, bueno, erakundena, eragileena. Beraz, bai, lortu dugu eta guretzako hori oso izan da, jendarte aktibatzea, gizarte aktibatzea. Eta alde horretatik, aste honetan bertan, hostiraletik aurrera, e, pantailaldia e, piztuko da, bai, pantailaldiaren deialdia induzu, eh? azalduko diguzu izaskun zertan datan? Bai, eh pantaildia egitasmoa, e, zuk esan esanduzun bezala, martzan jarriko dugu Ostiral honetan, bertan, e, gusto Euskaraldiaren egitasmoreekin, bueno, egia, momentu beran e, bat egiten duela, hm e, eta Gaztealdiare hor daukagu, eta sinergiak egitasmo bi horien e, sinergiak aprobetzatu nahi landitugu eta horregetik eh bueno, va ba, jarriko dugu egitasmo honetan, eh helburu bi nahi ditugu lortu, alde batetik Eh, bueno, parte hartuko duten gureekin parte hartuko duten 5 voluntarioek eta izena man duten hainbat norbanakoek hauek ikusi eta bizial izango dute eh zehar, mm, zer serdan eta nola egin daitekeen euskaraz ikusentzunezkoak e, eh soilik kontsumitzeko bizipen hori Eta eh, horretarako, eh, voluntario eta normanako hauei eskatuko diegu ba, bueno, bizipen oiek apur bat eh, zaretatik edatzea. Mm? Hori alde batetik, ze helbururekin ere bueno, ba, bizipen oiek eh, zaretatik edatuz ikus dezakegulako eh, posible dala, egin txikitxo baten, beha, bueno, posible gala ere euskal ikusentzunezkoen aldeko autua egitea, eta e, horregaitik, eta horrek, suposatuko duena da, apur bat e, ikusentzunezkoen, ikusentzunezkoen kontzumoan ere agotzea edo sustatzea, hori alde batetik. Eta bigarnez, e, bizipen horitatik ere zeiltasunak agirean jarriko dira. Izan ere, azte batean zehar, soilik ikusentzunezko, euskalazko ikusentzunezkoek kontzumitzen dabiltzan einean, hm agerian jarriko dira bai zeltasunak eta bai mugaak eta muga hoiek ere saretatik edatu ezkerro ba gure da eh erakundeei hm mm, ba bueno jakinarastea eta larastea zeintzuk diren muga hauek gainditzeko hartu barko lituzken e, lituzketen neurriak Eta, zera ipatu zu, e, bos voluntario edo izango dira nolabait pantailaldiko protagonista nagusiak? Bos voluntario izango dira protagonista nagusiak, hori da. E, beraiek, e, bueno, hau hartu dute, eta astebetean zehar, e, Euskarazko ikusentzuna zoili kontzumituko dituzte, eta sareetatik edatuko dituzte ba, beregin bizipen eta sailtasunak. Behoiz gain, hainbat izan dira pantailaldian e, parte hartzeko e, izena eman duten norbanakoak. Horain dela, bueno, esan goizut, amar bat amaus minutu, jakin dira dute gutxegoera egun da, berroga eta amar bat lagunek eman dutela izena. Eta, bueno, gure espetatibak guztiak gainditu egin ditu horrek. Mm -hmm. Eta hauek ere, ba, bueno, hau guztiei elaraziko diegu baliabiden zerrenda bat, izan ere askotan ezkara kontzientze zer dagoen euskaraz, eta beraien eskutziko dugu baliabidean zerrenda bat, eta agenda, asteko agenda proposamen bat ere. Mm? Horain e, txe bertan ikusi dugu txio batean, pantalla aldia e, etiketa edo e, ta jori jarraituta e, Bizkaitik Antoni Solorzano sondikarra e, ari izango dela ba, voluntarioetako bat Iruñatik beraz Itzias Luri, gazteizen hongo dela Michele Lorza, Saran Lapurdin Nagore Irizar eta Gipuzkoan askoitian e, Ioriz Gonzalez Eee... Bueno, Mintzat, e, bad ba euskagu 5 protagonista edo eh hori norbait aste osoko edo pantailaldi osoko berri emango digutenak zer nahi duzu elortu zehazki honekin e, ikusi daitekena edo ikusi ezin daitekena erakustea. Bueno, ba, biak dira guretzako garrantzitsuak, eh, biak. E, garrantzitsua da guretzako ere dagoen baliabideak e, gizarteren esku ustea eta e, gizarteak euskara ikusentzunezkoen ikusen kontsumoaren aldeko autua e, egitea, hau da ohiturak aldatzea. Eta horretarako, ba bueno, uste dugu panteiraldia ekimendagitazmo garrantzitsua dela eta aukera ona izan daitekela. hm? Mm? E, eragiteko eta euskara ezko kontsumoa kasu honetan areagotzeko. Mm, eta gero bestalde batetik zeiltasunak, mugak Guretzako, eta badakigu, agerian agertuko geltuko dira, agerian agertuko dira, ze zailtasun da ze daukaten dauzkaten voluntario hauek eta, beraien izena eman duten Norbanako guztiek, Euskaraz soilik kontsumitu ahal izateko aste baten zehar. Eta horiek identifikatzea guretzako ere garrantzitzua da, identifikatu eta hori erakundei jakinaraztea. Gero erakundek, hoien aurrean, ba neurri batzuk ard ditzaten. Guk neurriak proposatu ditzazkegu. Gero, ba bueno, beraien esku da, aurrera egin edo ez. Txekertatu daiteke ere, e, ba irailian jakigen bezala, ba maiazetik e, irailiera, Etebe bik, egun daugetan man filma eman zituela, gaztelaniaz, eta Etebe batek, euskerasko kanalak, bater ez. Hori da, hori da. Eta horrelako evidentziak hainbat ditugu e, Eteben, Zinemetan, guk bat, abuztua aldera ustote e, argitartu genuela, karteldegiko kartel argazki batekin, zinemetako karteldegiko argazki batekin, daur bertan, abuztua kamalauko ustot izan zela. E, egun horretan, saspiron da berroeta film ezkein ziren gure euskal Herriko zinemetan. Erderaz, espainoles edo franceses eta hiru baino ez, euskaraz. Orain, horrelako evidentziak ageren jarri nahi ditugu gure egoera oso, oso larria da gure hizkuntzaren egoera pantailetan. Egia da streaming plataformetan eh apur egin dala eskaintza, ale batzuk e, agertu direla eta e, beraien e, streaming plataforma edoraldo jauen eh autopropios handitu dala eskaintza, mm? Eta bu bueno, horrek egia da babono argizpi bat ez e, sortzen du hor e, kontsumorako ba, apur bat emoioo bazio bat ere sortzen du izan ere, hor bertan eskaintzen direne film batzuk ba, nahiko arrakastatzuak direlako mundu mailan. Bainapaini e, Espaina estatu, o sea, estatuko ikikuentzunezko lege orokorrak ez ditu behartzen, orduan hor arrisku bat ikusten dugu. Aurten hartuten erabaki strategikoa behar da urtean bertan berautziko dute. Horraetik guretzako garrantzitsua da, legez, ba, gure hizkuntzaren eskaintza. Legez, sinemetan. Legez, ETVen. Legez, streaming plataformetan. Legez, e, esparu guztietan. Mm -hmm. Eta, de horretatik, hor gai aipatu dituzu, batetik e, plataformak, eta bestetik legeak. E, galari batean, Disney euskeraz e, kimena sortu zen, gero Netflix euskeraz ere sortu zen, eta, bueno, batutan e, horrelako ekimenek, zare ba, sozialetako oldarraldi edo bedroaldiak emate dute, baina pantailak euskeraz honetan, e, pizkat, e, oroar ikusentu nesko mundua euskaldunzeko ekimen ezberdinak bat uzalete, eta zu zeuka aipatu dituzu orain, e, plataformaetan aldaketak ematen ari direla. E, zer datu edo zer esan dezakegu plataforma ezberdinai buruz edo zer daukazu hor, e, zer ikusi duzu espaldi honetan? Bueno, ba, ikusi duguna da, e, batez ere bueno, Netflix eta Prime Video eh hasi direla e, eskaintzen euskarazko ikusentzunezkoak edo bueno, bikoiztutako eta azpidaztutako ikusentzunezkoak eta eh hala ere bueno, porcentajea oso bazuk gelditzen da oraindik, eh? Baia bueno, egia da, ale batzuk direla eta guk oso argi daukaguna da, m, beraiekor e, merkatu ikuspuntu bat ikusi dutela. Hoda, eh, hizkuntzaren normalizazioaren alde egiten duten, lan egiten duten eragilek eta gugu ekimenei esker ikusi dutela badagoela azetu gabeko eh, kontsumitzaile bat, ze beraiek berein ikusputa, merkatu ikusputa baino ez da, eta orduan eskaintza hori e, kaleratzen eh, hasi dira. Berriz eh, ezpimarratu nahi odana da, beraien autu propioz hasi dira eskaintzen. da, legeak ez dituela behartzen Espainiar estatua negoitza ez duten erraldo jaui ez tie derri gortzen izkuntzaz gutzituetan inongoango eskaintzarik egitera. Horra ediko hor, bat ikusten dugu. Pozi gaude, mono e, borrelako estrenaldi, nazioarteko estrenaldi, arrakastatzuak euskaraz ikusi alizateko aukera ematen digutelako, pare bat. Eh? Baina, erabaki hori, ba bertan berak gelditu daiteke, datoren urteko beraien estrategia planean. Eta hor e, ikusten dugu ba, bueno, arriskua, Hor ikusten duguna da, Espainian gertatu dana ba, bueno, aukera galdu bat izan dela, behaguk hemen Euskal Herrian badaukagula zeregina. Eta badagoela lana. Eta hor horregaitik gure erakunde izkatzen diguna da, Euskal Sinemaren eta Euskal ikusentzunezkoen lege propioak garatzea. Hau izango direlako izkuntza izkakizunak, ezigituko dietenak, e, bueno, bat pantaiak guztiei, sinemei, ediru laguntsei, eh, mm, ba, streaming plataforma eta danalarakoi. Hau da, hauek izango dira benetan eskatuko eta exigituko eta gure eskubideak babestuko dituztenak. Eta alde horretatik, eh, maiatzaren 26an e, onartu zen Espainiako kongresuan e, ikusaintunezko legea, lege orokorra, eh, hori aztertu duzu, e. E, lege hori tramitazioan eta e, Katalunia aldetik ikusi izan e, e, tensio bat edo gobernua onarteko orduan ere puntu bezala jarri zuten e, taula errebindikatibuetan, e, orain maiatzetik ja dira hilabete batzuk, nola ikusten duzu e, e, Lege horren inguruko salaparta guztia. Ez, bueno, egia da momentuan, ba, hemen Euskal Herriai maiako beste erakunderagile batzuekin, elkar lan ginela. E, baina e, blen komentatuan bezala, momentuan, momentuan, e, azken ebazpen egiten zenean, behikusik genuen hori aukera galdu bat izan zela. Orduan, e, guk oso argi daukagu, foko orain hemen etzean jarribar dugula. Hori, gertatu da, ez dugu lortu, lortu beharrekoa, eta orain, guk etzean jarribar ditugu, behar diren baliabideak, ezigitu, ezigitu, gure eskubideak bete ditzatela, e, zinemaldialen eipatu zuere, ba, zinemaldiaren kasuan adibidez. E? E, Horrelako, egin, hain bestelango eh, finanzazio, eh, finanzazio publiko jasotzen duen olango ekitaldi batek gure hizkuntza horrela diskriminatzea guretzako eh, oso mingarria da. Horretik horrele legeak behar dira eta legeak hemen gure erakundek etzean garatu behar dituztea. Eta alde horretatik nola ikusten duzue panorama, eskatzea eskubide eh, bada, eh, indarrak batu dituzue aldarrikapeno hauen ingurtik, zer percepzio jasotzen duzue sektorean, eh, parlamentuaren inguruan, legeak egin behar dituztenen aldetik? Bueno, ba, guk e, le, bueno, gu legei biltzarrean egon ginean, orkestu genituen guk legei ere manifestuko e, e, hainbat puntu, eta bertan ere ba, alderti politikoek bat zuten gure kezkarekin, eta kezken artean hor legeen garapena eta kontzei joaren e, sortzea, euskal ikusentzulezkoen Kontseilua joa ere eskatzen genuen. Orduan, hor, ez dugu ikusten erantzun... Mm, firmerik. Eh, egia da alderdi politiko batzu, ba horren aldere aleginak eh, egin dituztela, baina eh, ez dago eztabaida orain, ez, herdigunean daude uste dugu ba garrantzualada berriz ere hori eztabaida politikoan sartzea. Eta azierako gaira itzulita, pantailaldiak egin dezake, sortu dezake egoera hori eh, gaiari buruz liburu gehiago hitze egindadin, gaiaren gaia liberalari leintasun batemateko? Nik gustatu dut baietz. Nik uztot baiets. Horregatik len e, komentatu dan bezala, eh meritua gizartearena da. Aktibatuta dagoen jendartearena, ogorri esker, lortzen dugu estabidea politikoan edo estabidea politikoan erdigunean kokatzea e, gure kezka hau. Eta bai, izan daiteke. E, izan ere, len e, aipatu dituan helburu bi eh agerian uste, utziko dutelako, bueno, badauden baliabide guztiak, es, nola kontsumitu daitezkeen edo nola zor daitezkeen baliabide gehiago gure gizarteak gehiago kontsumitu ditzan euskaraz eta beste alde batetik ere zaltasunak. Eta hori horretas egitea, eta alda neurrian estabilda politikoa eramatea, ba, uste dugu oso positiboa dela. Eta ez dugu asko aipatu, baina badago ere alor honetan, eh, pantaillei gaoskiola, bideojokoen e, eta gamer joen mundu guzti hori, zeharre man duzu adibidez game erauntzialekin eta hor Twitchen kampaina gontzen nola guztu like. zuen belaunaldi berriagoak loten dituen mundu hori? Bai, ba, bueno, gehien merauntzia, asieratik e, gurekin elkarlanean hasi izan, gero egia bueno, ba, e, dana da e, Pantaia Euskara Estaldea ez dutela osatzen, ez diraela aparte, baina e, beraien aldetik, e, babes osoa jaso dugu beti eta orain ere Pantaia Laldian, e, babesleak ikusten baldin baditu zuek hartelen, onargitaratugun kartelen, hor daude beraiek ere, gehien merauntzia, ke, babes osoa eskeneigu gure egitaz mohoni. Orduan, e, bueno, gorri ikusten duguna da, e, oso, oso e, aukera ona dala ez, gehi merantzeak eskaintzen duena izan ere, Pantailetan eta estadistikak apurrataz astertuz ikusten duguna gazte, gazteak eta batez ere, e, ogei, ogei talau, amaun, amabost, ogei talau, adienbitartekoek, hauek kontsummittzen dituztela batez ere e, ikusentzunezkoak erderaz. Eh? Orgumak ere e, irailakogeta sortzean, argitartu zituen datu batzuk eta ondorio hau berrettzen egiten dute. Oda gure gazteek Instituto Uniibertsitate lanbilziketako gazteek erderaz, kontsummittzen eta Barrehin erreferenteak erdeldunak dira. Gainera ere azken engurteetan e, gure isialdia pantailietara lottzen dugu Gerota gehiago. Orduan pantailia hoietan, pantailia hoietan, Euskarazko bideo jokoen eskaintza bat hor e, kudeatzea eta eta eta eta eta eta eta eta eta kudeatzea bai genmenetzen aldetik ba, mono, guretzako oso positiboa da. Bada hori arnazgune bat ez? Eta hori bera ere e, izlada atuko da pantalla aldian zan edute. Pantaia aurreko e, egon aldi edo dikustaldi horietan jokoa ere sartuko da. Bai, gure agenda proposamenean eh yanik eh honetan gamerantziak e, bueno, egingo duen bideojokoen jardunaldia jaso dugu agenda horretan ere. E, agenda hori proposamenak, ke bate egiteko nora jo berdu jendeak. Bueno, gaur bertan helburua gaur bertan bidaltzea da edo bestela bihar goizean. E, bidaliko diegu izena eman duten e, norbanakoei. egi. Bestalde batetik, prentzea horrarekin batera, e, da bidei ere, e, leherazin zitzaien. Orduan, ba, bueno, bestela gure da e, sareetan, argitaratuko dugu, e, biharz bada, etzi. Izan ere, izena mateko aukera, ostegun honetan bukatzen da, eta, eta balia bide eta agenda hoiek, ba guai, dan honezko egotea gustot garrantzitzu dela. Zareak aipatu dituzu, e, lortu duzu, e, Twitter e, elbidea? Bueno, sortu egin dugu berri bat. Ez dugu ez gara gai izan e, berriz ere gure kontuzarra berrezkuratzeko. E, hain Hainbat e, gainera, ba, lagun jarri dira kontaktuan gurekin, ba, laguntzeko, eta ber, nola ze bide irakusteko, berra berrezkuratzeko, behaztugu lortu berrezkuratzea. Eta beraz, ba, bueno, azkena sortu dugu kontu berri bat. Egoalatuko dugu pantailak euskaraz.eus e, badagoela interneten webgune informazio guztia haut eta askoz gehiago dagoena eta gero baditu zuela ere pantailak euskeraz e, Instagramen eta pantailak eusk e, e, Twitterren Non gehiago topatuko saitzu zete? Bueno, Facebooken badaukagu Netflix euskarazekok, eh, hor <laughs> badakizu, hori, lehen komentatu bezala, pantaiak euskaraz eh, ekimen eta eragilez berdineko zatzen dugu, eh, Facebookeko kontua guke Netflixekok eh, sortu genuen bere garaian, eta horrela gelditu da eh, izen horrekin. Ala ere, Netflixeko kontua erabiltzen dugore pantaiak euskarazeko eh, komunikazio orokorrak ere bertatik argitaratzeko. Gero, beste alde batetik, E, lehen haipatu duan laguntzaia zarea daukagu. E, laguntzaia zarea, bordoan laguntzaia zarea Euskal Herriko Norbanako e, bosteun bat norbanako sosatutako sare bat da eta e, egia da ba, itzeleko laguntza eskaintzen digutela izan ere beraien bitartez gure komunikazioak edatu eta zabaldu egiten dira. Hori da e, laguntzaia zare norbanako hauek hartu duten e, konpromisoa gurekin. Gero badauko gure telegram e, kanal bat eta bertatik ere komunikazioak ezabaltzen ditugu. Eta eta hortze, printzipio ze... Ba, pantaia mordo baten badagoela euskera eta badagoela aldarrikapen hau ez da, izaskon? Hori da, hori da, hori da. Ba, hau ezta amagila bat, esaten du aitore txefarria txefaren kantu batek, eta hori entzunez e, amaituko dugu gaurko solazaldia, eta ezkerrik asko, ba, gaurkoan e, pantaia aldiali buruz eta pantailei buruz, Eta esken batean Euskal Gintaren aldarrikapen barri honi buruz, hemen guleta bernan itzegitegatik. Mig esker zuari, mig esker. Esan dizuegu, pantaialdia abiatuko da, hostilal honekin, eta bakoitzaren esku dago, zer ikusi, zer entzun, zer idatzi, zer irakurri, baina bueno, pantaialak euskaraz, aldarrikapen bata, aldarrikapen berria, digitalizazioaren sasoi honekin dena, eta hala sortu zen ere gau beltzaren aldarrikapena, eta gau beltzak gaur egun ba, marraski bizidunak ere badira, eta kantuak, Pantellen, euskera sentuteko. eta ez antziko Bertzo txapelketa ere martxan dela, bero-bero Eta tarte batean, bertzo ere, ekarriko ditugu Gure pantalla, podcast eta taberna honetara Mendean larrartean sentitu nahi zaldu Rokaren izenean eure aita zaldu Baina simurrartean dudaz aizabaldu Noraldatzen da gehien mundua jalagu Noraldatzen dakeien mundua alago Kainabera sorotan amaika esklabu Tan hibardineko langileko txadu Buruetzen bat oztorronak zen bat grado Zintzur erlastu honek galdera bat badu Noraldatzen dakeien mundua alago Hor da dakeien mundua alagu Ilargier hori bat alau izar galdu Itxaso ugertu bat gure gandakargu, argu Borroka xarmatuak berea eman du Ta nahi dugu Ez badaberan du Noraldatzen da geien mundua lagu Noraldatzen da geien mundua lagu Vitoriako blusa katorre derradu, Gitarra zardatek ima txetena zaldun, Gero kutsilerian egun aztabaldu, Hoizte gani ispiluak galdetuko alu, Nor aldatzen da geien mundu ahalagun. da geien mundu ahalagun. zidenak derri gorraldatu behar du, munduak itzulik atai gabe diar du, kontra esan guziak hartuz gure kargu, erri honek aurrera jarraitu nahi badu, galdera berri baten beharra daukagu. Kontra esan hartuz gure kargu, berantzu zarrekin erdoildu garagu, Da galdera berrien beharra daukagu Nagaldera da berrien beharra daukagu. Horrela da bai, galdera berrien beharra daukagu, izan ere egunero ari gara goere buruari galderak egiten, gore burua hasitan jartzen edota kezkak sortzen. Asteburu honetan bi .000 damar berozale elkartu ziren hirunen berari itxaplegeita nagusiko irugarren finale aurrekoan. Dagoeneko behar bada jaingo duzue, Sustrakolink eskuratu zituen puntu geien, Baina irungo puntuak izan dira puntua baino gehiago aste honetako txiolandian. honektakarrena <risa> kaltzonziorik gabe. Oean barrena, pixkat gutxioedan ezazuhurrena. Biskatu txiroedan ezaztu hurreina Badakizue irunen, mailen Belarra enete erreagaren gaien atzetik, bere Emmailearenin esanetara, Bildu zirela Anela Baka Maioz, Jon Euria Albizuri, Nerea Ibarzabal Zalegi, Sustraik Kolina Korda Herrementeria, Maialen Arzai Usamtia eta Miren Artetxe Salazola. Eta albizte izan da ere, irudiori emantzelako, ba, eta bertzo agur batean ere gogoratu zutela, ezela egon saio edo bertzo saio konnezka, baizik eta bost neska, bost emakume, eta mutil bakarra bertotan hirugarren final aurre honetan. Holako trastea, martiri bihurtu du bere emaztea. Eta aste honetan, bestea beste, batek baino gehiago madarikatu ditu, baina badute sekulako lana egiteko, eta lan hau ere bapatean egiten da, eta hori ezta astu behar, puntuak jartzea bapateko lana da, bapateko bertzu eta jardunari, berehala boligrafo hartu eta jareba saio puntua. Eta lan horretan, ibili direa, ainoa arregi ilosua, Bakarne hurriaga etxe berria, Ekaizel hurriaga Eneriz askue basurko, Joseba Beltza bengoetxea, Joseba Sanchul jarte, eta Maialen berra subieta. Ikusi duzu ere, bat, bi, iru, eta lau neska, saspitik lau, neskak, emakumezkoak izan zirela ere, ma final aurre honetako epaimaikoak. Hordea banatzeko hemen inguruan, Boltsa arekin joko det buruan. Boltsa arekin joko de. buruan. Eta Uni honetan, ba puntuz puntu, ba, puntu geienekin, bigarren fase la begira, Alaia Martin bertolari dago saspiren dogeita eta erdi puntu dauzka, Joane Silarregi gazteak saspiren da amaika dauzka, sustraiko linak saspiren da mart, Oiana Iguaranek zeirunda laro gita eta erdi, Amet Arzaiusek zeirunda laro gita sortzi, Agilaburuk zeirunda iruro gita mazazpi, Nerea Ibarzabalek zeirunda iruro Jon Euriak zeirunda eta erdi, Unai Agirrek zeirunda berro eta erdi, Miren Artetxek zeirunda lau eta erdi, Onintzaenbeitak zeirunda hori eta merezit erdi, Maialen Arzaiusek zeirunda hori eta Anela Baka zerundau eta Maika, Nerea Lustondo zerundau eta Sortzi, Apalategik zerundau eta iru, Spirozek, Ariz Mujikak zerundamabost, eta aitor Echebarria Sarragak zerundamabi. Eta brilako partian, lehenago etzen, kintik tiratzen gure sorleku maitean elementu hau nundik sortu zan, ongien tera gaitian. Kintak jarrita ondoren ian, beste hogei bat urtian, zenbait amaren seme honradu, Hukuban sartu zen lurpian, Ura so asko negarre gindu, Ura saldu zen artian, Gehienak lutoz jantzi den, Kanta brilako... Puntu hoiek jakinostean, eta jakinik amasortzi bertolari egon direla final aurretako lehenengo buelta honetan, 6 izango dira kanpoan geratuko direnak. Eta hori izango da nola kortea. Eta horietatik, ba, aurrean geratzen diren beste amabiak kantatuko dute urrengo fasean. Arlotiaren Atzenerako estranjerua Egin zen izlaren jabe Lehen ere kuba, saldu ziteken, hainbeste gizon hilgapen... Hora indik Durankoko saioa faltada, eta han egongo dira Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Beniat Gastelumendi, Eidiaud Martikorena, Julio Soto, eta saio Alkaiza. Mendiluze, Bizkarra, gaztelumendik Martikorenak, Soto, Alkaizak, oraindik aukera guztia deuzkate, eta e, bertzo saio honetan, beste beste, ba... Ba, aurrera ingo dutenen marra, gorago edo berago geratuko da. Lena libre, izzi, Baina, keska hor dago eta keska sortu du adibidez, ba, ba, nerea ibarza, vale, kartzelakoan, ba, ustez baino gehiago tardatu zuelako, ba, uste baino puntu gutxiago eskuratu ditu. Eta olein, ba, saspigarren postu horretan dago, zer egun da irudita punturekin, Baina norjakin eh, golago edo belago geratuko hote den. Baina horretan aldegineta handikantzortzi urtera Doina isabelak bialdu zuen kartaz horrotz bat kortera Letuz azute bergaran dagon konbeni joko papera Euskaldunak zer dere txoduen, hortikontuak atera. Baguk, e, irungo saioko bertu bat beintzat, bertu sorta bat entzungo dugu, eta sortziko handian aritu ziren anelabaka, eta jone hoiek entzuko ditugu bertua puntu eusen ematen eta eskaintzen diguten moduan. Han eta jone kale garbitzaileak zarete. Zuen lan txanda bukatu eta etxera zoaztela, goizean garbitutako eremoa berriz ere zikinkeriaz beteta ikusi duzue. Guk lana fin fin egiten degu Zaborra sartuz barrura Gure lana ain da Badu askina bardura Naiz eta dena ezinden utza Beti besten kargura, iruditzen zait gertatu dena, ez zela gure ardura. Naiz eta dena garbikustea, denok denok daukagun guztuko. Goizean pasak gara emendikta izan dugu gertuko. Alde honbat badu hauzik geuk garbi utzi orduko. Jendarte honekin beintzat ez dugu lan aseku Galdetu naidet baina etxean Zeintzuk egingo dituzten Kalean berriz dena da zabor Betipuzten eta puzten Hau ona izan daiteke jone, badet aski aurre ikuspen. Kalea garbi dagoenean, inorkez kaitu ikusten. Eta aldaketa klimatikoa eta natura aipagai Oiei buruz itzegiten da potolokeriaz non nahi Gero ordea ezkara espaloi bat garbi mantentzeko gai, Zabortegiak gainezka daude eta kaleak ere bat. Arazo hori izan daiteke, Berazleen mundukoa. Jende asko da, Gaur ikusteko, Pasadenan lekukoa. Langilea naiz, Ta etxeko Andrea dena daukat gertukoa, kanpokoa lehen egin deteta orainetxe barrukoa. Berazuk orainetxean ere egin behar duzu buelta. Nikalak horik ez zut egin gorrumbabat badau kateta. Artean naizta lortu nahi dugun ongi ongizatea horeka. Segidezagun gure problema kalfombrapean gordeta. Artean <tose> zerra nua Euskara garbi battian hitz politzen bi zetorri hortaz gen ditu battian parruak lasaiuko ditu Eztarriran kaltian nire kantu akidurtu Txakurren zonka katia untan... Ruperren bertso berriak osorik entzuna aurretik ba, esango dugu, irungo zaioaren ostean, Durangon izango dela final aurren lehen faseko azken zaioa, azaroaren amabian, igande honetan beraz, Eta gero, e, Amurrion izango da bigarren faseko lehenengoa. Azaben 19an, Baionan, Azaroaren 26an, Bilbon abenduaren 3 eta Irunean finala abenduaren 18 Euskal Herriko final nagusia lehenengo aldiz Nafarroko Hiriburuan. Ensaitu ti farau te co isarra Amma bosturtze kon eskabaten ametxa besein eterran Uro ti saule mundo un patti mi prea et fattara ignorem zenduzuta, zure bozada zilarra. Ieguzkiaren hautsak horitzen, duenian egun berria. Osten zara gaztain miluna zabautzen duzu horria Etzara makina beltzpaten bioi zerbitzaria Kalian arrastakada bide nire Zaramak ina beltz baten, bioi zerbitzaria kalian ahastaka daviden Mire antzeko biztia, mire antzeko eta pantailak euskaraz eta pantailaldia aipatuz hasi dugu saioa eta pantailan kezka horretaz e, zerbait aipatu du Itazun Rekaldek ere eta UEmak herri e, euskaldunetako gazteen artean egin dituen inkesten e, emaitzak eta horrek UEma mugitzera e, eroan du eta besteak beste sinuema e, montatzen hasi da sinema eta udalerri Euskaldunetako mankomunitatearen uztarketa bat. Eta horrela eta euskaraldi garai BTBTan, bete azuaaren hogeta bost eta hogeita zazpian bitartean, zure platerianan hasten da mundua dokumentala emango da hainbat likutan, Abnduaren bitik laura izurde mutikoa abennduaren bederatzitik hamaikara filmApit Lupin hiru, Aben ama sortian, Euskal Herriko Bertzo Txapleita nagusia pantailetan emango da leku batean baino gehiago eta hori ere ekitaldi interesgarria izan daiteke. Abendoen hogeita sortitik hogeita hamarrea desnowkin eskainiko da. Abendoen hogeta hamarretik eta urtarri batean deskanttzua, ezta filma den edo edo benetan deskanttzua izango den. Urarrien zaiti sortirako asteburuan nire zirkua, Urtarriaren amairu eta maoz bizartean Black East Beltza B. Ainoa, egon da udalerri Euskaldun et, batzuetako zine aretuetan. Urtarriaren ogeian daugetabian goazen 20.0, azken kapituluaren aurreztre inaldia izango da. Irabazi arte 2.0 ere, lehen kapitun luaren aurreztren aldia engoda urtarriaren hogeita saspitiko eta tarte horretan, Gabi, otzailearen irutibostera, emakumea film laburrean dokumental sorta, otzailearen amarretik amabira, eta otzailearen amarretik emarezira askenik, elkano lehen mundu bira. Beraz, pelikula eta dokumental eta zer ikusi ugari euskeraz, sinera, Sinuema izeneko ekitaldi berri honetan be, Film Laburra, Guazen, Blackish Beltza, Nire Zirkua, Isurdi Mutikoa, Lupin, Euskal Herriko Sinema, Euskal Herriko Txapleketan Finala, Bertoz Txapleketan Finala, gauza mordo asko eta hoietenak sinuema.eus atalian topatuko dituzu. Mortizena. ZAPEN DEN GEDORA IESETAN JOANITZANA NUNA GOI ZER LARRETAN URE PELEKO ARZAINA MENDIE GALETAN GORA HORRAITZAPEN DEN GEDORA Sheetan juan insana Baslagunok, zineak direla, film laburrak direla, aspitituluetako film zerrenda luze hori, bideojokoak, txioak, zare sozialak. Gauza asko dauzkagu, gure hizkuntzan erabiltzeko eta eta aukera hori baliatzeko. Egin froga pantailaldian eta jaseritzi duzun. Utzunea badago eta utzunea hori erekiz eta sortuz eta zabalduz estaliko dugu. Gauzak egon badaude, sortzailiak ari dira egiten, pelikulak, film laburrak, webguneak, blogak, txioak, denetarik, eta ia baliatzen ditugun. Aitore txe barriaren utzunea kantu honekin agurtuko gara, gogoratuz, ondarraoak serie eder horretako soniu handako piezak direla. Thank mm -hmm. you.